След взрива на символа на руската окупация на Крим, Керченския мост, на фона на взимните обвинения в тероризъм, украинските власти съобщават за нови руски удари срещу жилищни сгради. От преди час има информация и за въздушни атаки над столицата Киев и други градове, които досега не бяха атакувани, като Лвов и Тернопол, например. За Киев специално това са първите въздушни удари от месеци насам. Какво в този контекст и на този фон е посланието на Нобеловата награда за мир Мир във време на война? Днес, знаете, ще стане известен носителя и на Нобеловата награда за економика, също толкова приличаща медийно-световно внимание награда, но не колкото наградата за мир. В петък стана ясно, че тази година Нобелът за мир се поделя между Алес Беляцки, правозащитник от Беларус, който и в момента е в затвора, руската правозащитна организация Мемориал, която работи за документиране на престъпленията на съветския режим и критическо осмислене на имперска, съветска и постсъветска Русия, организация вече забранена от Кремл и на Украинския център за граждански свободи който документира в момента руските военни престъпления и също се занимава с защита на правата на човека. С това въведение казвам добър ден на политолога и проникновен познавач на Беларус, а и на съвременна Русия Даян Кюранов. Да, да допълня. съоснователя на неформалното сдружение Екогласност и на СДС Някога напуска политиката през 90-та. От тогава работи и в неправителствени организации в Центъра за либерални стратегии. От създаването му автора на книгата Полиц спомени. Даян, преди да ви питам за Нобеловата награда за мир, това, което се бяхме оговорили да бъде основна тема на нашия разговор, да. чуваме за... Ожесточени въздушни атаки и над столицата Киев, жилищни квартали, центъра на Киев, както и на градове, които до този момент не бяха попадали под въздушни атаки, като Ловов, например. Виждаме и това последно развитие на войната, което, която Русия води срещу Украина. Един такъв детайл, според официални руски източници, това, което властите в Русия смятат, че е предизвикало взрива на Керченския мост е камион, тръгнал от България към Грузия. Да пояснят, че това твърдение се разпространява и в руски канали, и в Телеграм, близки до Кремъл. В същото време ние знаем, че президента Радев е една от двете държавни глави, които не подписаха декларацията на всички останали Централно-Источно-Европейски държави в подкрепа на влизането на Украина в НАТО. Известна и позицията на президента Радев срещу подкрепата за Украина с оръжие. Очудва ли ви това, което към момента прилича насочене с пръст на така наречена българска следа в руското обяснение за взривяването на моста? Трудно е да се каже, но а, лошото е, че цялата история вече започва да прилича на бой между деца с детска логика, които обаче убиват хора, а не само си лепят шамари. Ние ви ударихме моста, ами сега ние ще ви... А, Бомбардираме столицата и ще избием колкото можем хора. А що се относа до България, е, това е, е мисля, е, кърмолски е, така черен майтап на тема е, Ето и те ни предадоха, сега ще ги влагаем колкото можем. От друга страна, това е добре, защото показва, с кого искат да се сдушават хора като президента Радъв и неговото правителство. С Путин. За когото без никакви доказателства е много лесно да изрече това. Има данни, четох сутринта от уважавани от мен канал Медуза, че всъщност Този камион е тръгнал на. 7 октомври деня на а, а, а, рождението на Путин заедно с други хора. И е трябвало да измине 660 км и евентуално да избухне именно на моста на рождения на Путин, тръгнало в Старополския край. А, преди това е минал, а, може би камион е бил наистина в България, в. А, 7-8 други страни. Тоест, соченето на България спърст е абсолютно произволно и, както казах, следва някаква детска логика безумна, когато това не е дете, а началник на огромна, страшна, воюваща, безогледна страна. Сега там очевидно предстои да се разплита сюжета кой, какво и как, но във всички случаи а, прави впечатление факта, че въпросният Керченски мост беше шумно оповестяван, като неатакуем, защото е сериозно пазен от, от Русия, така че стои въпроса как, как, как е извършена всъщност а, как се е случило това, което се случи с моста. Но аз искам да ви върна на темата, която, която мислехме. Тази тема, свързана с Нобеловата награда за мир във време на война. Сега, тя е изключително интересна, защото по време и на Първата и на Втората световна война не са давани наградите за мир. Сега Нобеловият комитет реши да присъди такава награда и то на три организации, Организации, които а, функционират в а, три различни държави. Какво казва Нобеловия комитет на света, когато във времена на война дава наградата за мир на а, три неправителствени, несвързани с държавите си организации, а, като тези, които виждаме а, Беларус, а, Алес а, Беляцки, мемориал в Русия и Украинския център за граждански свободи? Много са свързани. Само, че в Беларуси в Русия негативно. Хм. А, да. И там е работата, че това са организации, които особено сега в състояние на Беларуси и Русия, защото те рекламират съюз, своята съюзна държава постоянно, когато им изнася. Когато са във война против Украина, тези хора, подобни организации, се борят против войната, те се борят против своите режими. Те се борят И, против режимите си, които са във война. Които са във война. И явно логиката тук на комитета е, който се бори против тези, които водят война, които подпалиха войната. Той се бори за мир. А, това може да бъде е, нормална логика, може да бъде успорвана. Но във всеки случай това е разумна линия на третиране на борбата за мир. Защо От тогава, страна, защо тогава остави... украинците реагираха? Да. А, нека, да, нека да кажа, че съветникът на а, украинския президент Володомир Зеленски Михайло Подоляк каза, че това са организации, които се борят за човешки права, а не за мир и че е било по-добре хората, които протестират срещу войната в Русия с плакати, които биват ежедневно арестувани, ако протестират да получат тази награда, а не организации за човешки права. Извинявайте, ще се върна към идеята за детската логика. Подоляк от напрежение или от какво ли Просто е казал една голяма глупост. Аз а, а, имам честа да познавам лично и да съм работил заедно дълги години с АЛЕСБИА ДАЦКИ. Имам честа да познавам много хора от Мемориал и също съм работил до някъде и с тях. А Това са хора, които се борят против злото в своите страни. И когато ръководството на тези страни вече твори зло на международно равнище. Това е сериозна борба. А е, вече имаше едно разяснение на позицията на Подоляк от една украинска журналистка, е, което явно е неудобно да е, се съгласи с него, защото неговия довод е, нали, е първо, че е, това са наградени държави което показва, че той нищо не разбира от борба за човешки права и за демокрация в тоталитарни условия. Това не са наградени държави, това са наградени хора, които се борят против своята държава. Второ, ами в резултат от тяхната работа а, не, би, не била стрела войната. Прошлете, това е съедно сто души да кажат «Айде сега ние да правим война», един да каже «Не, не, не трябва». Те го връзват, отиват правят каквото искат и след това обвиняваме и него, че той не бил свел войната. Всъщност, а, да, исках да ви помоля да а, кажете няколко думи за да стане ясно и за нашите слушатели а, Какво всъщност представлява ето тази руска организация Мемориал Само ще припомня, че тя беше закрита със съдебно решение а преди това беше призната от Кремл и за зачуща гент Нещо с, прямо което Мемориал се съпротивляваше Мемориал казваха, че не са чужда ген, че напротив, те се борят за честта на Русия и руската цивилизация, включително. Ами, аз не знам за руската цивилизация дали се борят, но те се борят за а, правда в Русия, да използвам а, тази руска дума. За истината. За истината и доброто, идеята за правда съчетава по някакъв начин е, истината и доброто. Е, Путин, когато е, дойде на власт, е, вкара хора от мемориал в своя президентски съвет за човешки права. И когато правеше някаква мъсотия, някой напускаше, дълго оставаше или отиваше на неговото място и казваха, все пак имаме шанс да направим някакво добро, като членове на този съвет. Така че Путин, когато се измени и открито тръгна да прави имперска агресивна политика и във, вътре в страната си, и навън, тогава э, реши да ги обявя, обявява за международни агенти, като в началото, когато играеше на демокрация, ги смяташе за свои хора. И се э, поне пред света показваше, че ето, щом тези са в моя съвет, значи аз съм демократ. Използл... А използл... тези използл... това са абсолютно това, че... самоотвържени хора. И ще спомена э, как се плаща в Русия на Путин това поведение. В Чечня убиха Наталия Стемирова, която беше през, е, ръководител на мемориал, на, на мемориал в Чечня. Убих я в година. Сега Алес Бяляцки съвсем накратко. А, какво може да ни кажете за него? Знам, че разказа ви може да бъде много дълъг, защото го да, познавате, ми имаме е... една минута. Алес Беляцки е рядък човек, който само от принципиално, за да не се каже, че е побягнал, остана и беше и влезе в затвора за три години а, по абсолютно сфабрикувано дело. Абсолютно измислен процес. В момента е пак от повече от година в затвора. Защото Лукашенка не може да трае подобни хора и не може да трае подобна позиция. Това е тоталитарен режим. И накрая... Още една минута, за да погледнем отново към България, да забравим за миг световната сцена и Нобеловата награда и да видим как изглежда темата за войната тук. Президент Радев обвини Демократична България, че ни във войната с искането за пращане на оръжие за Украина. Герб Решиха, че евроатлантизъма Нарочно го произнасям така да, Може разбрах. да отвори парашута на Коалиционна формула с Демократична България и продължаваме промяната Тези партии обаче не им вярват Че ГЕРБ са истински евроатлантици Вие какво мислите? Аз съм убеден, че ГЕРБ Не са истински евроатлантици Но също така съм убеден Че България е във война И в такъв момент Партийните интереси трябва да остъпят благодаря. Братините, самолюбияте, радостатът. Е Съ... Заради сериозността тя... на ситуацията, казвате. И да а, го прави това само като политически ход. Това е правилен политически ход. Даян Кюранов, благодаря за коментара.